من يقوم منكم عشرة عليه وان يقوم يطيعوا الله جل وعلا الذين الله وعطاه رب الظواfar ومن وَا صَابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَلَا يا في <تصفيق> ايدكم من الدراء يعلم الله في كل بكم خير ويحب خير بما الله رضور الذي فكر بهم الله الله والذين آووا الرسول اولى ما ظنوا يا الله ما كانوا يتيمن يشحبوا وَاَنْ نُزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ <تصفيق> مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ سوره الانفال کې راځه ذکر کوله الکتال په سبيل الله تعالی ځان الله ودين کې جان وکړي او کوانې مې ذکر کول میدان جنگ اول درې او عام مې ذکر قط قول الله اصل هو ذات بينكم وحطي الله ورسولا بها بين صفات المؤمنانو او بیا قائد ميداني جنگ پر لفظ يا ايو الذين امنوا سران داینه بين صف بیان کړي د دې دانه شپږم جنگ یا یو الی نا منو اذا نکیتم فیاقند فاسبو تو اذکر الله كثيرا شکلاک بهوسی گئی میداني جنگ کې او الله ور ډېرې مطلب دا میدانی جنگ به اعلی یادوی دانه میدان جنگ ته یا علی مدد آیا یا بل دمد چوای او چنو جنگ مجبوروی او ناره حیدری بیا بو یا علی مدد می یا علی مدد نا یا الله مدد بوای اللہ پہ ڈیر یا ایوہ اللذین آمنو اذا لکی تم فیاتان خسکتو و آمو منانو کلاچ مخامو شہید لرد کافر و سرا خسکتو نکلہ کسے گئی و الله اللہ کثیرا او یادو ای اللہ دیر ڈیر خامو شہید بتاسو کامیاب ای اللہ د سوره الله دې یادوي کامیابی برстаў قدم خولاي ورتيو الله ورسول اي تاسو څنګه الله او پیغمبر دا الله ولا دنا او خلا مګوي بکل میاز کې جنگ مګوي بکل میاز کې هله کونکو نتیجا بيداراوږي وَتَطَشَّلُونَ سُوز گَشَیْتَ او وَتَغَارُ یُکُم او لَا بَشِی دَا گَلْ سْتَا سُو ہا سُوز بَشَی تارقان قوت اَیَو او لَا بَشِی کو اَستَا سُو وَاَصبِرُوا وَصَبْرُ ان الله مع الصابرين يكنا الله ذ سر ذ صبرنا کو الله صبرنا کو سر دے ان الله ميهات خاصا ذ صبرنا کو سر دے ولا تركون كر لنا خرج من ديارهم امك گیمشان غسانو چريو تل دخل بطوران پا مستای سرا پا تکبور سرا ورگا ان ناسی او دپارا دا, دا زان خودنو خلقو تا چا ای زان سرا کنجرائی دمیروانی کروی چاند با مئیلس کو دا بگڑو شراب بسکو صوبتو نبکو ویا صدو نان سبیل اللہ او خانه یې باندونه د لارضا الله نه والله بما يعملون محيط او الله باغه باندې چې کې دې حات کوون کې ده سمارتو دې څنګه نوغا کې نو هغه الله ته معلوم ده واذین له مشیتانو اعمالهم کنا چې خې استاګرا د ایتعشې تام اغه بدمنو نه دایې شیطان څنګه اميا ارا جنگ لانت زه هغه ته نوبي السلام ویلو چې زیاریږم پتاڅو باندي بازار راشده حادیانو سعوديانو نه ته راکا به سره نوبي عليه السلام ناس ته او ده تقنیصر که يubersخبان を midا اخلاقی و ا او د Rangerن Thereあります. و او در دن و AU RO hint الله اهال لهver skincare När الان اخلاقμα اخلاق اخلاق احنام اخلاق اذا را تما کنون با اخلاق اخلاق اخلاق اعنام اول قلب اكنا نو نبی علیہ اسلام وردی خل کې دا سوره حمیم سي دعوت شروع او جدي لراي فقل انظرتكم سائقه من سائقه عاد و ثم او ميه بسن ساده دروازه او قرطلاء ابو جهل او دوی د پتمو ورپسې لړل هغه دوي ګوري دا په چې محمد در نه وایي ویاو زمات دې وی چې تباکیږي یزاب دروان دی راځي نو هغه سره دا یې راو چې ماته هو دا وی دي نو هغه جا کې بدر کې نه تو شیطان راغد سوراقه ابن مالک په شکل باندې سوراقه ابن مالک یو پهلوانو چه غبه ده سلو کسو سرایوازی جنگ کو لولوی لازی و مزدود بدانیو نبی علی سلام چه کلا کو او اینام با نبی علی سلام کی خودی شو نصوراقا بخبن زائی گناستو نبی علی سلامی اولی چه تیر شو زرکور تلان و پل اصی راواغست او تورا ضای نام کو بازار سے او نبی علیہ السلام بسے روان چر هرته ابوبکر ورتوی یادر سرا قرار روان دی نبی علیہ السلام بشاور بسے مکو او چا غران از شو نو دار اس مکا کې اون ختو نبی علیہ السلام ته فریاد شروع شما له دعا وګاړا او جزخلات شما نبي عليه سلام ولا دعا وګتا خلاص بیا ور پسي روانو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او دغه بیا روان دي نبی عليه السلام او ته ودري خیر ش دعا غوړ ته ز په شوما چې توه ولر په ملک غالب کیږي وځته غالم شر مال نبی عليه السلام یو پړه چکرا وږه د کجوري او باې باندې هر دې پبا ګرولی ګل من عبد الله ورسول اله ثراقه بن مالک ابن جاشم دا امان د نبی عليه السلام طرف نه ثراقاته هغه را وږه او کو راغی خزغه وا د یو له څنګه چالو شو سره یو نو نیو و و چېب شاهزه او کېमती شه کې دا او چې کانو بیا سا بدن عمر ګران د اللهم کې فاتح نواغا کا مان خوې مال نبی رسول سلام امان را کړي صاحب او مان ورګو شه وا تاورې خو یا زر دا سورا کا نبی علیہ السلام بسی مرګ لا تلیو شیطان د سوراق په شکل راغی لګا اصحابو د نبی علیہ السلام خاطوړو هغه بادشاہ لا نو هغه د جبرئیل امین براتن او داغه په شکل وراته نو سوراق په شکل راغی او میته وی زيار چې زوهر پسې کانا ومہیات ای زهو نه دې سوره تا په شکل راغله او وېکه سوره راغله راځه سر در سره محمد صلی الله علیه پسې راځه او مایه را پاسو ځان سره روان کو کله چې بدر ترال او شیطان ملایکو لیدل نو پیځنه نو جوړ شیطان یو ټرټل لمنده کا پچا ا سرکه چې شیطان باندې داګنا ومي یو دوی و یاو چرته چرته هغه او توی چب ش چب ش ترونه زوین ما چې تاسو یې او سالوی ملي لری ځان رسول او درياب ته بیا دنګلی او دا دنه ته نو تخ دې اشاره هغه تا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کَلَا جګه سټایډ ورو د شیطان نه را بدامل ورو دایو او وی شیطان نشته زور اور وبتا سوان د دخل کو نا وَإِنِّي فنم ما تراد الفاطمين كلاجول د دوانو دانو يا بنارا ومنانو کافرانو ناګسانا کبینو وا پس پوندو باندي ناګس دي ته وي چا سانی او سار کاتکی او تیز اور خلاصي سار کاتاک او پشایو دنګل وقاله اني بروملکوشیطان د بزارې مستستاونه ان ماله طرنا دنم اغا چې تاسو نوید ان الله ځ یېږم اللهنا والله شدی د قاب او الله د سمت ضاب والله شطان سرقطته کو ش ایدی اکول المنافقون و الَّذینا فی قلوبه مردون کلاچوی او اغل کسان و جزرودا اید مرد دستایه غر را اولای دین و دوکه که چولیدی کسان و لددین او اغا اغای چاغاسوستو منه دا وورا دو درې تورې دی ورسره یو اس دی ورسره او د زوره دنیا مقابله کوي دله یې دوکدي اوس هم دا سه وایي وګور افنانو زرندوره اټمبې دی هدا یې سره یو اټمب دی د دوی مقابله کوي دې دی هيدیا قول المنافقونه والذین بی بلوه مرادون کلاچه منافقانو اواغ کسانو چزروندائی که مراز مراز سوستائی بای د غر را ها علی دینو امدوکا که جوری دی کسان لذای دین هلانگی دی دبتا نیشتے ومن يضرك الا الله جزاء نصره بالله باندي يا كين الله غالب دي حکمت والا ولو درا اليه ذو الذين كفروا الملائكه كچار تو علي دليوه كلا جو اجل كافرون الملائكه يضربون وجوههم واذارهم ټړې ځکه کمزور راگیر کې او ډوګرا په ماته کې او دا خبر دا څټ ولې یو دایګه یو څوک ولله دی مخدار کې یو څوک ولله دی کولاټو نه اورې پي ملایکو او دا مخونه او دا کولاټي ولوال هان صاحب وي ځ کافر پسې شو او ځبه را سيدمن دا غنه وسرل شي مخ کې به واله ملایکو هیری آتا فاللذینا کفرو کلاچ و عجل کافران ورمالائکو یدربونا اوجوہو محدبار و محالد زیبکونا او کناٹی وضوکو اضاب الحریق اویو سکی اضاب سوزرون کے ذالکا بما قدمت ایدیکن دا پسوکت آمال دب سبب دایو چې مخې کړي دي لال سنو استادو وان الله له صاحب ورلا ملل او یقینا الله نه ده ظلم کوم جهز بندبان دی کدا به ال حال د مکی والا وبشان فرعون یانو ده پس کی په نافرمانه کی چاغه یې ما فرمانې کړي وعده یې نافرماني وکړه او پشان ناګه کسانو چې مکه دای نو کوفر کړو پهایا تنه الله نو نیورندای لرا الله په سبو ګناونو ددایو ان الله غویرش دی دوله قاب یقینا نا الله کوي د هو سنت صاحب والا ذالک بیان الله لم یکو مغیر النعمتان دا د د جنا چګن حالله نه د بد ل کې د خپل لے ماته ا لا کوي چې نے م کړيدي لپ او کومههطو غ روما به اندېمه ترغې پورې چې بدل کې د یه کاام چېدی باې لاظمی الله په چاخم لمت د بد ل ودین نعمت بدل کیدې د الله په نعمتونو ناشکر نا شي نو چې ناشکر شي نو الله ته خپل نعمتونه بیا واني سوره رات یو لسمیا ته وري انت موی سوره رات 8 نمبر 11 یو لسم هم الله لا یو ما بقوم حتا یوغه یورو ما به انحزیم یقینا ناله نعمت کله په کوم باندې حتا یوغه یورو ما به انحزیم ترغه پوره چې بدل کی غایو هغه کام چې دی باندې لازمی الله په چا نعمت مت حتا یوغه یرمه به ان حسین تراغه بوره چه بدل کیه کام جدایبان لازمي دایدا الله کام بدل کی الله بن نعمتونه بن کی دارن وی سوره روم یو سالو ختم ی وشتماسی 12 ی وشتماسی 12 سوره یو سالو اہتمایات ظاهر الفسادو فل بار و البهره به ما غصبت ادم ناس خارو فسادو چا درياب کې به ما غصبت ادم ناس فساد غمالو د خلکو باندې د خلکو غمالو نه ګار شو نو فسادونه بيداشو لې د عامند لا شامد اعمال منصور در ناظر گرفتار کله چې په افغانستان اغړوبې نادر مصلط شه او د ایوان او ټاکول دغه زماني او متلې شامد اعمال منصور در ناظر گرفتار زمنګا بد اعمالو صورت نادر نیو کله چې د کوم ارمان ناکر شي الله به حق ما نکر مسلط کی فسادن عذابن دامن لا راضی دارنګ دلته کو وایو حتا یو غرم بیان وسیم وان الله سميع عليم او یقینا الله دې اوریدونکو په اوات کذاب آل فرعون اوس بیاوی کذاب آل فرعون مخ یہ کدہ به الف فرعون مخ یہ تشبیہ ور کد مخ یہ علاوہ فرعون یانو سرا ای اینا فرمانی کڑو ا دایو مخلا اوس دس سرماتیو فیل ما دس غافن نو فیل حرب نو قوم می دیلاب جانگے فشر ب ایمان خلفهم او دایو باند لا سوږه ژرستوند دی سمات لا په داسې وو چې بیا اولاد نصیبت کایو داسې عمل ورسره او کا چې اولاد بیاه ساتي داسې کار ورسره او کا چې واده سرما تیدو کا کوي وشال رې به مان خلک نو تروب دایو باندي ا ر س و گ ج س و د ن ی ا ل و م ی ذ ک ر و ن ا خ م غ ا چ د ی ا د س ا د ی ل ا پ و ت ما ن و ی د ا ز ی و چ ا د ن س ی ا د گ ی چ د ی چ د ک و ن د ا و ن م ن ق دیلی انو مردو دایی دادا وادا آلا سوا دیده بارا برابر شئیو نو سم لو آلا سوم برابر آئی خلافیات کونو تومو کام نو دا مطلب نده اصل که جنگ د دیو عاریز دو جنا عاریز آو چه واد شویو نو چه دیو عادا ما تمو عادا زکاگا عریس خاتم شو چه علا سواچ تاسو برابر شئی پا داوید سورت داوید سورت القتال فی سبیل اللہ چه پاگا داوید سورت برابر ادرے گی چه اس جنگ کو تاسرا فا ام ما تسکفنم فی الحاق من قوم من خیانتان کتا یعیقل یا دا خیانت د ما تو زه سوا عمر رو دې دوا دي لار سوا شي شي تاسو برابر لرال بداوید صورت هڅات لابه شي تاسو برابر ميداني جنگ کې انا لا لاي بل خاينين یاقینا الله مینا نگید خیانت گرو سرا او گمان نگید گماند نگی آگس آن جائی گفر گڑیچ دائی با بچی اینا ام لائی اوجیزون دائی نشی خلاص دید اللہ نا نشی حاجز الله اللہ نا شا اللہ با عجیز کیو تخلاص چی واید لو ما زت عذ قوت و امر رباط الخيل تیار گوي د نايده بارا سورجاستار سلطان تدريسي تړنږه ز تاکانو نو مر رباط الخيل ادر تړنږه ز سورا سما د لفظ چواز دراسي نو ګوې دا امر له اعمال توفر مومنان او تا دی ورځ ویل او تاس ضرورت دی اصلي جان تیار او ساته واسلا طاقت دا برابر او ساته واید لو مزدع عن قوادن تیر گئی دی کافر 12 سورج تستوانسی دا تاقاتنا ومیر باد الخیلی دا ترل دا سنونا تور ابو نبی آدو اللہ و آدو اکم چهروی تاسو و دی باندی دا اللہ دشون و دشون ستاسو عالم لهم بکاری چهروی دوا سما مسلاکو ما مناظره برازی نزان دا مخینا تیار کا فنون خق پوایا قران سان आवाज زک اغیده او بطا لگی شو تا خوریرس کلک خلک ده و ما دون فی بو من چین فی سبیل اللہ او آغا چگل کوئی تار سشی پلار دا اللہ گینو برا پدر اجر تاسولد آغی عجر وانتم لا دولمون پا تاسوبان دیو زیاده و نکریشی ورا صحابو توی لا تالمون اوم اللہ دار زو هغه بند شواله ها چې شهنه د دا یوي چې مخونه او قناټ یو علامات کوي دا زیو چې اولاد نن سي تو چې بیا د مکه ته ناراضي دا زی کارو ارسره وکړي هغه تاسو جنگ نه کوي نو هر د تاسو ور سره مخوی کنه وای جنعول سن